чи самі козаки, обурився Немерич. Виговський поплескав його по плечу, не відповів нічого. Хіба ж краще буде, як тебе, пане гетьмане, москалі знімуть, в холодну кинуть, а пушкаря і так поставлять, не здавався Немерич. Коли так, то люд переконається, якого добра Москва нам хоче, і тоді всі проти царя з його воєводами стануть. Правда, без мене що ж значить доля моя така козацька, двічі не вмирати. Крім того, там з усіх полків братчики позбираються. Не дадуть пропасти своєму гетьманові. Слідом за немиричим дружина почала намовляти гетьмана. Не їдь. Не треба. Щоб біди не сталося. Воєводам царським вірити не можна. Вони схоплять тебе, вб'ють, він пригорнув її. Не об'ють. Зі мною козаки будуть. Якщо цар на гетьманстві мене підтвердить, то тоді всі бунтівники собі писки позакривають. Гетьман усе-таки виїхав. З усіх сторін до Переясла потягнулися козаки. Рада мала відбутися настрітання. Ромадановський з москалями там стояв уже кілька місяців, чекали, що боярна, хитрово царською грамотою князь Трубецький, стояв у приграниччі на той випадок, що козаки почнуть бунтувати. Переяслав Місто між Трубажем та Альтою зустріло нас сонячною морозною погодою. Усе було закуте снігом, Сніжинки виблискували на сонці, засліплюючи очі. Великі снігові шапки лежали на стріхах хат, на церквах, на деревах. Така ж погода була чотири роки тому, коли козаки клялися на вірність цареві, а той приймав їх під свою руку. Після служби Божої в церкві козаки посунули на майдан. Говорили між собою насторожено, змовлялися, щоб триматися спільно, щоб не датися московським воєводам. Стрільці з одного боку оточили Майдан, були в бойовій готовності. Коли всі зібралися і запанувала тиша, на поміст вийшли старшини під стягами і бунчуками, а також бояри Хитрово та Ромадановський. «Панове товариство!» – заговорив до ради генеральний Усаву. «Прислав нам государ наш грамоту. Чи вилете зачитати?» «Хай читає!» – Читай, погодилися козаки. Один із бояр гучним голосом почав читати. Козаки тихо слухали, намагаючись зрозуміти зміст заплутаних словес. Одним словом, там йшлося про те, що бояри прибули сюди, щоб відібрати в нового гетьмана присягу, вручити йому ознаки влади. Проте козаки мусять підтвердити його на гетьманстві при послах царських, а коли на то воля війська, то вибрати собі нового гетьмана. Козаки насторожилися. Про всяк випадок прийшли на раду з шаблями. «Тож нехай пан Віговський покладе перед товариством булаву», – мовив боярин. Тут перед товариством став чернець Петроній, духовна особа при Гетьманові. Він обережно поклав булаву на стін. «Де ж сам Гетьман?» – не зрозумів боярин. Він почав оглядатися навколо себе, чи не коїться чогось дивного. Йому ще зранку доповіли, що Виговський прибув до Переяслава, та чого він не тут, чого не на раді, чи не задумав, чого хитрий писар. Гетьман лишився в хаті, влів голову передати та поклонитися великій раді. Він бачить до себе неласку з боку царського величества, тому гетьманом більше бути не хоче. Все затихло. Хитрово розгублено крутив головою, не знаючи, чи радіти йому, чи боятися. І він тут зрозумів, як хитро Виговський поламав його план. Ті, що були проти гетьмана, затихли, не знаючи, що казати. Зате прихильники загорлали так, що аж сніг почав осибатися з гілок дерев. «Виговський наш гетьман! Ми його всім колом вибрали! Не дамо тобі, боярине, булову в нашого гетьмана забирати! Все віддамо! Не уступимо вам, бородаті, гукнув хтось здалеку. Галас був неймовірний. Коло почало звужуватися навколо старшини й бояр, всі кричали на купу, лаяли москалів у батька й матір. Козаки були обурені тим, що вони хочуть вирвати з рук гетьмана голову. Коли хто й має право це зробити, то це самі козаки, а не московські бояри. Хитрово налякався. У них у Москві таких бурхливих рад народних ніколи не побачиш. Це, мов, стихія морська і степова разом взята. Ось що таке козацька вольниця, яку вони, бояри, ніяк не могли зрозуміти досі. А козаки й далі лаяли, воєвод, то тут, то там до старшини долітали слова дупа, Лайно, собаки, іроди, батько, матір та інші. Стрільці були готові втрутитися в раду. Хитро міг лише дати знак, і почнеться бійня. Козаки також були настроєні рішуче. Та боярин цього не зробив. Він мав інструкцію від царя, як діяти в кожному випадку, як би не розгорталися події. Тому підняв руку. Осавули своїми вигуками сяк, так втихомирили народ. «Згода», – мовив боярин, – «кличте Виговського! Цар затверджує його на гетьманстві!» Майдан вигукнув з того лосу. Вони таки обстояли своє право, однак це ще не кінець. Усі зрозуміли, що Москва цього так не залишить, та поки що перемога була за козаками. Виговський вийшов до ради, вклонився козакам, він взяв із рук боярина булавуй Бунчук, після того склав присягу на вірність цареві в церкві. «Поклянісь, Гетман, що не розроб'єш дружби з царем, що ні прикинься кляхам, наполягав Ромадановський у церкві. Гетьман поглянув на нього вовком, проте скорився. Після того козацька старшина з боярами пішла радитися, козаки розійшлися святкувати. Ми також були на цій раді, такого пропустити не можна. Чули, як козаки незадоволено гомоніли перед радою. Дехто з них підтримував Виговського, інші були чимось невзадоволені. Та коли нависла загроза, коли бояри замахнулися на святе на вибори, усі стали як один за гетьмана. Бояри затвердили його, та я знав, що пушкар і так не змириться. Надто довго бачив себе гетьманом у своїх снах, щоб так просто... Віддати ворогові булаву. Нам дуже кортіло подивитися, як будуть говорити старшини з боярами подивитися наживо. Біда окутав нас своїм туманом. Ми пішли в будинок полковника, де всі зібралися. Вскочили у ворота разом із деякими полковниками і хотіли пробігти за ними в сіни. Раптом перед нами став здоровий боярин із довгою бородою. А ви куда, галубчики? Я глянувся, до кого він говорить, але бородань дивився просто на мене. Як він міг нас побачити?